Rugăciune pentru taina și porunca Înmulțirii Împărăției. Doamne Iisus sus Fiul Omului. Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă prin minunea nașterii tale, taina Înmulțirii Împărăției a De aceea nouă poruncile, creșteți și vă înmulțiți și mântu și îl supuneți nedată. În fapt i ca Fiul al omului, le-ai și le-ai desăvârșit. În răspuns, având că ai rostit, când ai auzit și ai ascultat, fericit este pântecele care te-a curtat și fericiți sunt Sânii la care ai subi. Atunci, Doamne, Tu ai zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă Cuvântul Dumnezeu și-L El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 și El îl va învia în ziua de-apoi. Pentru noi, făgăduința vieții veșnice, ca pentru toți credincioșii tăi, ai lucrat. Adevărat, adevărat, zic vouă, dacă cineva va păzi cuvintele mele, nu va vedea moartea în beac. Căci pentru taina înmulțirii împărăției ne-ai creat, ne-ai pregătit, ne-ai învățați. Și vor fi toți învățați de Dumnezeu.